Він стерву, зганькою звигався, а я жінка ще молода, інтересна, тепер вік свій маю бідувати одна. Та ти не плач, каже, посміхаючись Микитась, і всі, хто був у тій кімнаті, теж почали посміюватися, крім можара, у якого очі все одно серйозні. Он бачиш, хлопців, скільки підморгує Андрій Васильович, як вогонь, та ти, я бачу, ні в року, бабонька, знайди собі якогось, та й живи. Молодиця аж стрипинулася. — А хіба можна? — питає. — Та я розрішаю, — сміється президент. — Так може б ви, пане, в бумагу мені написали, бо родичі та сусіди так не повірять? — Можна, — і бумагу, — каже Микитась, — і диктує друкарці. Довідка. Дана громадянці Мегелик Мотроні Іванівні, в тому що як вільна громадянка Європейської Республіки, і оскільки закони ненависного царського режиму скасовано, рівно як і власність на жінку, має вона повне право на влаштування своїх полюбовних справ у відповідності з коханням, тобто вибором серця, що власноручним підписом та печаткою засвідчує. Голова Революційного комітету Європейської Республіки Микитась Ну, добре, громадяни, пожартували і досить Переходимо до поважніших справ Що з вами діяти, накажете, пане Можаре? Чому не хочете ви поповнити вашим білим жеребцем Кінський парк революції? Чи вам не відомо, що повбиво на наших коней? і стоїть з тачанка славного кулеметника товариша Кіндрата Смоли. Чи вам не зрозуміло, що кінь цей румак ваш білий може вирішити долю світової революції? Бо доки існує наша республіка, Денікін не сміє кинути на Москву всі свої сили, бо Яропіль, мов, ніж приставлений до генералової спини. Чи вас не переконує цей залізний причинно-наслідковий ланцюг, пане Можаре? Чи, може, бажано вам, щоб переміг Денікін, щоб виривав вам обценьками нігті у підвалах палацу Потьомкіна Гришин Грищенко, а потім, щоб повісили нас, комуністів на Майдані? Може, цього вам схотілося, пане Можаре? Відповідайте, бо революція не жде. Терези її хитаються, на яку шалю виставити свого коня? Поблискуючи скельцями, приват доценського пенсне. Пан Можар з'ясовує, що людина він суто цивільна і далеко від політики, і в цей скорботний для народу час намагається триматися отдаля від якихось конкретних форм суспільної діяльності. Тим паче, що його професія, на щастя, цього не вимагає, оскільки він за фахом біолог-експериментатор, тобто людина, яка вивчає найбільш загальні, найбільш вічні закони існування живої матерії. А саме найпрекраснішу, найпоетичнішу таємницю буття, таємницю спадковості. Всяке насильство, приват-доцент, Можар вважає злочином перед основоположними постулатами загальнолюдського гуманізму, на яких він вихований. Тому він дуже співчуває панові президенту в його, не дай Боже, прийшлих муках, які він має прийняти від пана Гришина Грищенка. Що ж до білого коня, жеребчика на ім'я Пегас, то приват-доцент Можар – Ясує з сумом, що не може віддати його на поталу якомусь неграмотному кулеметникові. У кров та багно боїв під кулі, тим більше, що Можарів Румак взагалі ніколи в житті не ходив у запрягу. І дасть Бог не ходитим. Приват-доцент Можар пояснює панові президенту, вельми шановному Микитасю, що цей кінь унікальний. Єдиний на цілому світі екземпляр, кінь, якому не можна визначити ціни не тільки у здевальвованих Миколаївських чи Керенках, а й у приславних карбованцях Європейської республіки, чи навіть у доларах, чи фунтах стерлінгів. Цей румак вислід двадцятирічної праці. Результат схрещення найліпших порід коней – арабських, англійських, непальських, козацьких, орловських і монгольських. Він – втілення ідеї коня. У найчистішому її вигляді пан президент розуміє, що це означає? Він не призначений ні для чого, ні для плуга, ні для тачанки, ні для їстця, ні для іншої якоїсь утилітарної низької потреби. Не дарма його названо Пегасом. Мабуть, пан президент чув, що то є Пегас. Кінь з крилами, кінь поезії, вільний як птиця, натхненний як сказання про пенелопу. Пан Можар тлумачить, що на його погляд революція має свої закони, а наука – свої. Пана Мажара не обходить, яка економічна система переможе в цій братовбивчій Борні. Він знає, що каламутні хвилі згодом ущухнуть. Могили воюючих армій заростуть травою, а наука – про спадковість, так звана